اول یې عادي شروع و کله چې بیانوی 22 ته وایې او شروع د 3 اځه دریمه وانی وښتمه نه اول با 30 پوری دویم با 39 پوری او دریم با 40 ته جنوي پوری دریم با شروع شوو دای 49 پوری مده کې اول هغه اتنا بتوري تمه هیڅ ذکر شو بیا د 45 نه کتابات کې ست ذکر اول حساب اي 347 نو سر ايت نمبر 62 پوری او بړي کي ات خصوصي نه متره بني اسرائيل او 2080 ګرکول دويم حساب اي 63 نو باقي پوری بړي کړي پرېداي د مشرانو د يهودو او زلول پرېداي د مشرانو د يهودو ذکر کوله ته ماده حسابي کولا بالتغضيف او بیا 38 باکو هغه شروش یو د آ تریاسی نه آیا پورې په کې مقصدی مضمون زیکر کولو انکار هم من اووابې یانو ب نهي چې یو ته الله تعالی د کم و کارونو د کولو حکم کړی نو به غ انکار ان کولو او چې کم کارون نه بیا ب کړي چې دا کار به نو هغه بهخواام مخ کولو نو آ تریاسی کې هغه پېزل اووا ذکر شو یو چی در الله سر مشاریک نجورا وی در دی در الله سر شریکانان جور کریو دانه که در ایم چی در موت نار سر احسان کوای در غی سر وقی گره کوای در دی بدونی که بیانه فرمانه کولی در چې چی خلکو لبا توحید بیان کوای در دی خلکو لبا توحید بیانه و نکوز کالی ماروز او در خلکو دا که دو دا ملو نسله و لورم امرجو لوغا ووکی مسواله منځ بجاري کوي دې منځاري نکو پنځه همو زکات ورکول <سؤال> دې زکات اور مطلوب زه دا وړاندې بیان شوم اوس د دې نه کوم دې تلاوت شوم دې نه بیان د نوحي کوي دې کارونه الله دې مونږ کړو خدای به یم دا کول نو اول ذهب دي ايه شروع ترجمه كومه او بیا بجه تاو صددي پس منذر او شاني نزول ويم چه دا اتنا پس پس منذر واني نازل شوی دي و ايه اخذنا ميتاقكم و ايه یاد تيغواق اخذنا چه واقع سلامونگا ميتاقكم واده مزبوط لا لات اسبه کون داس واده چه واده مقسم و بقوارو لا دې کوونه نه به و وایي د کوم بین د یو بل <سؤال> دما کوم کوم یوویللي خپل ځان غو نه ووج چې که خو مطلب دا چې دپې مسلمان دور ونه داسې وګړه داسې حرامه لکه چې دا خپل ځان تانه خوک دی اوتی نه وچئ نو والات دخورې جوون کوم او نه کو او باس مملجرری خپله انکوس نه مادونه خپل کوم طلب <متلاب> په ت خپل <تقبل> رو جاووط کې <کی> نو دا داسې غ ل چې ت خپل ځان د جلاوط کې لکههلی کې راځي چې ټول مسلمانان دا, <لکا> <تقبل تقبل> مسلمان دا پیششانته یو بدن دي <بي> نو به بدن کې چې سر غوکېږي ټول بدنتهې متاثروي که د بدن یو ستر ټول بدنې متاثروي نو دا چې سا په مسلمان باې تلیب دی نو ته خپل ځان خاست خپل مسلمان دوور چې د کوره اوپازې تا خو را شوي لکه تا خپل ځان جوطته ولا تخرجونا مو بسل فسكم रुणقلم من دیارکم دخول کورونه ثم خرتم بیکلا رو کو تاسو چې وکتا دا وینې یو او نه با خپل مسلمانانو د کورونه وغاسي وان تم او تاسو پویا وای تاسو په پویا وای تاسو په دیوانه کې وای نو ثم انتم بیا تاسو دغه صورت کوي ثم انتم بیا تاسو هاولای د خلک کوي دغه خلک کي چېقرار مو سره او د الله سرهمونکار وکړو او بیا مته هغې پرار د اغ ل بیلو و ک نور خلک خو خو ته خلک کې نوسممه انم بیا تا سر هو اولا اوغ خلک ک دغه خلک ملګری خپل رونق خپل وای ته وای جو نه وای په ومه په ریته نیوډل عاملم څنګه سدا منځیار یې د کورولو د تعین دل تک اوس کوم نه وای سمې تیار یې د دې د کورولو د دې د کورنن چې د دې وباسې د تاسو وسیله ته لا خپل کور وېستو په داسې حال کې چې تاسو مدد کوئ د یوبن علیه د دې مسلمانانو ورو په خلاف بالاسمي بالاسمي بونام. بونام يوم يوم بل اسمي بل اسمې په کولو دګناګنا موړه چې د یو مسلمان هغه ه والو هغه د پهه ک باې کتل ول او دوانته وا هرروونه په دا حال چې داداد کوي د یو بل لی په خلافته دي مسلمانو بل اسمې په او په کولو دنا را وال ضان بالاسم زیاتې بلسم یو په الله سره مواده کوي وا او درمه خو نام داپه چې د مسلمانران وکووکم خراب کوشار چې ساورو یو چې دده خراب یو د د رتزاران سره سولهمهکوو او دریم د پهې د الله خراب کو الله قتل الم کوي تاسو وکو نو یاکم سااره او کهذ راشي تا اوته کېیان دفاادو هم نو تاسو ووررکي چېدي د طرف نه هو محرممون او حال دا دی چې حرام په تازبانې یخراج هم سکول د دي او وجل د دي نوفاته منونه ب بعض کتابي تااس مان وړه په بعضې کتاب چې فیا غ دي وتب فرونونه ان کار کوي دازه ب بعض په بعضېشته د دي نوغ من او اغه هغه نه انکار کوي او د فيديو په خبرو باندې اقرار کوي پس مې زړه لري چې نو تاسو نه دې چې نه غلې سلام ته پیدا هیڅ نه پریږو مقاله مخکي يهود اغي اباد او دا يهوډ چې و دا په ل پشامت دای په شامت يو نو دي دي مديني تراغا و دي مدينة كي بنو نظير او بنو قرزا دي دا ديهودو دانيوي تاغاي تريك اسم خلق و يوتا بي يو بنو نظيروي يوتا بي يو بنو قرزاوي او يوتا بي بنو قينو قاوي دي دي شامنا مديني تراغا او دلتا كي تاي مدرسي کلوكي بيت المدراس بيوتاوي زكا مو ياتا بقوا نو دتاي خسكار كسبينة دو د مولا خوکارم داوی چی دے با دین خارفاید. او دین با نظر پار از ودیا دا معاشوید. نو دا عرام و معاشمان با دغول اطلال دا مدرسولا. او دغل تا کده دا دی یهودو دا دی پلا د یمن نا دو دلی راغلی گلی وی او خزرجو. اوز او خزرج دا دل دلی د یمن نا را گلی وی. او دی مدینی مدین زور نوم چې و دا ی سره وو په ت اضې به را ش یا اهله سر بهله مقام لکوو مدینې والا خلکو سو کا کته مقابلې نو په اولې مدې قبالو خپل میې ا کوولو چې مون به د یو بل امداز کوو نو د یو بل داز به کوو د یو بل بل ترملی سره زن شو که نه خپل منکې د یو بل امد نو پدې کې دا د یمن رجا چې ميدوډلې راغلي وی اوس او غضریز دا اوس چیو دا درو نو د توبیا خسي بچي او دغه نو اغلیا د او غضریز چې ودا وراړو نو د توبیا خپل خسي بچي دا عیني وړه له جوړشونو ته دته کوبلونو نه شوګیا نو اوس مارا چې دا د بدون کورې نو سره ملګري شو ته هو او خرج والچ د په دو ن سره مل شو <تصفيق> اوس د او د خیج خپل من په جننگ شو کبالو که او د کبالو خو کاره را دی چې نو د دا خفررج چې وو سره به دیر سردل او اوس والال چې وو سره به دو پرېزهتل جب شو که نه دا خوران ده دد میانو د چې جنګ جوړ شو نو خيزريج علاوه سره بولې دي چې په حمايت جوړريته او اوس علاوه سره به جوړ кореځه په حمايت جوړريته څنګه وو شو به وب پکیو شو دارګي کسان به پکې چي دياله چې جلا وطن به شو پکې د چي سنگه به دا اوس او د خيزريج په کسان به شو او به شو نن دا با د دای چې دا کمپیراله انه نه دي او باندې پرې نه ده دای نه وب پکې کسان به پکې شمړي شو او په ځای کې نو ذيبه سي له یو چياو فريق شو مثلا اوس والا بغالب شو لتي اوس والا بغالب شو نو کي غرج والا چو ذيبه بیا جلا وطن ته ته بيته زوي ذبيزه وي وي کي په خبره ستاسان خو پجن کي مړي او تکم په شو اغي بي جلا وطن کو چوس زوي ذبيزه نو دي بنا دا بلو کورایزا یا بنوږی چې راځم يهودو او مليان نه کار دی په دې پځیو کڅوړو په څاڅ په دیان شي په دلاله چې وزدای کسان نه کې دی ارجو نو دوی وزر پر چاندي شروع چاندي به شروع کيو او اوازونه به شروع کو چلی زمو کسان پچنګ کې کېان شي وی دیو علي شاه او دې چی راجا مکه یو تر څو بیا جاوه کوي چې اوس دې کسان له موږ پیډه ورکو جوړې چره ناراضه وي دې خبراباندی یو سي راجا مګي راجا موبه کې راجا موبه کې لوبیا وېدا په پستونل کې باندې په سي کې وركي اكم کيديان چې وو کنه هغه یو په ولامن شه بل نو زه هغه ولامن کې په دې وركي اګوې به رازاد ته باقي په سي دې وټولې دي اوس په تاسو خیالو کې لته حالت اوس پله مې څوک وره مولاته په ووره یې دارګې ده نو چې تر پکې سیلاب راشي چې تاسو زوال راشي نو زموږ په مې چې مولاته په ځل ور کمپونه ولګای وروځري تم په تاسو چې د پاجا پېښه څوټ مې څور ځای ولګای لوشي تر راواي او داده زوالیزه لپاره کمپ څو شویلې داده زالیزه د دې دې داده سیلاب له طرف او دا څنګه شروع شي دا صرف 빈خلت روړی او ورور زايده روړی او ورور شيرو سره خدای چمتو به بیا نه رېږي څلګل اغا و تاخيره دولي او باقي څه کمی په خپل ځای کې وایي دا ګرسه په ملکیم دवाहाه وتر کیا کوم زلزله شوه د دې دا بوز بیا کې په نه لګولی وی بی بي سي و راځه مکه ترکیہ او بیا ودیندا په لونبانې هغه پیټې دی راځه مته پلج کې واځه په خپل مې پیټې زالې وشي سلامونه راځي مزازین ته څور کې تا خلک لیکیا دي نور مسلمانان ملکونو وځره ابتلاټ کوي ځو ډاکټر روان دي هغه ته لیږي تاسې د پاکستان څنګه راځي دیل خمیره راځي دیل کمبلې راځي دیل جامې د ماشومان او د پهورو پوری پټي راځي د بسکوټو پوری دا فیلډرش یو بو پورې د سيزنه داتول څخه ویره راځي دا زموږ د ملک خلکو ته هغه والی په توګه راوځي چې له نابوزل له په قبضه کې راځي او کم خلک متاثر شي نو هغه دلس نقوشه د یو فصل د پای ورکړي اګه سر په پوسې چې هغه په پینځه سوور کې د زموږ علی مان خلک دا وته اوس دغه لږه نظر هم تواکو کې پمبره هم شي په داسې کوم بره هم شي اوځي کوم خلکو لپاره امدادي کیسه تیار کړه نو بیا وځایو ضرورت تصویرونه وبازي ییکه ډیر پینرو به خلک دي ډیر پښتانه خلک دي اغې پاهې پښتانه خېرات زکار ته تر تلاس ویجی نو دې په تصویرونه والی په شرمونو بیا او شرفای ایو سترګو چاته نه شي دا ځکه چې ما ځاله بهر ملکونو کې چې تل زلزله او سیلاب راشي او خلک متاثر شي نو مالدار خلک آغای دا چه بیدره غدا انفاق و خیرات که بیدی نمیدی. یهود و نصاران که اوز پر ترکیه که چه دا کم از اوزالر آگو یو پده که او دکاندار سه دا غا دا زمان کونی دا واد واد دکان دا های نید. گرد دکان سوری شاپر ما شوده غد سورنید. او خلق و طویره شوی را کچه که دارتی. پده دکان که ما دیر سو گردرد. او دا باقی چی کم دیدا ساک پلا متاثریل رو رو خوائندو تا لیگا پا آغای کی پیمپر ایو پای کی بیسکوتو پای کی بریدو ناو پا آغای کی دا هر یو سی دوکان کی جسد پراتی اتون زدہ چی دا خلق امانی امانی پور نا رنگی تلید هر یو شیست سکتا بودی رمون خلق آغای چی پا یو بانی تکلیف راشی نو پل دا آغا دا تکلیف یو پس مجبوره شي وسلام زمکه کار کوي دا خپل ویلې ته مجبورہ کس نیوالې دی ارزانه زم خلک دا نه وای چې تر دی مجبوره دی په مناسب ریټ پیچيواله نو دومره هغه بندہ مجبوره کی ځای ویاشي و دا تاسو کوم زم موږ کوم په شانتي به غیرت خلک په دای ودلاره مو شي وقار د دې انسان کی هغه انساني همدردی روښه کړي تو مسلمان په دې سببه مسلمان باندې ډېر لوکو کیږي هغه د شو داګه کور روان شو دا غره په کذي بچی مړ شو یا ماشوم دي دی نار دي نه مړ شو رونه خو یې مړ شو او توکلیږي هغه چې کومه څه داګه کومه خیمه دا داګه کوم جامه په بازار غورا دې خپل کوړته راځاله اوبه فرسته ته په سفیران دوزی کې ته وڑو سات کې ته وځینې سات کې ته له داخه ګرانه د بیا به سفرستم نو پداسې مې کومه کومه بل الله رح بسرش نو دای به نه کوله شو یو لارو رسول الله له پهول کبير کې غوای چې ریتاز یوود دې د لغواړې د خپل ملک ناکاره بلیانو ته وټورې دای دې په روښوځو ته وټورې دای دې مدرسو ته وټورې دای دې په سورا ټولولو دې انداز ته یو جمات کې به روان شي او پنزهلس شل کالهبول یو جمات کې به جوور نه شي دا که د بیاخواار کوي یو پېزه به پچ چې به کېږي تو کورا م ور غری پهه پورو او کور په کور به ګر د رات را دګات را چماتوندي ک او مدرسل جوړي کي تا س دا مدرسسه د پانته مدرسې له چې کمم انفااس ک په خپل کو که خو پې خپل کورونه خپل لغه چ نو دا سولت سید زین اسمی خدمت میں شفولے د زین خدمت هغه طریق اولی شی چې غیر متقبله کړي او اصلاحه قلته لکه هغلي له احمدو متوفی جو کثر 히تری تایونی عالم کی شوی دی ماشاوس جواب لوی قلوب چې تبا جما کور ته جما محل کراځي او زما جما به ته تبا ته خیناده کوم کتابو دی نو تلل دراشه د پټاله زر روی زر اشرفي تل خان درکو او سرکاری مطبخخانه چې کومه ده یې درخانې او سرکاری کوم لنګر دی راغله متا ته روټه ملاوي کی او اوداله ذکر او هرشي تر کوم نو تلل دراشه او زما بچولبا ته سبق کي سما پخور خليل ابن احمد رحمت الله علیه و طالند او کور کې دتوبدري او روز او چاروټای پرتا اوته پ قا ته مخام کې نه خ تا سري رم ماوي چې با چاوي ته به را ځي او زما په کور کې به زمه بهچولو سبق او زه به روګ در شو او زه پ در کو د ما خلي م حمت هغه او سر رونا نه رامات ته کو چېي واله او تا او سر روغای چې کهپې کور او چې خليله او سر روت خوړی شي که خلیل له سره روی پدیش خلیل ناز دې نرم او د هر موعدت نه دی چې هغه به تخې د لپاره دین شرمای او ساتورت به در کې واست او ته سمخ ده بادشاہ به څو څوایا کله مجلسول وړي جما کورته براځي او چې دا نور کال څنګه پزمو کنه چې دا تاسو هم کیدې بادشاہ او ته ای جما به چې دا غلط دې نه دی هغه دې پنرمه مناسب او کېدې چی ذلیل <الحلیل> و دواي وای زه دا علم ستاسو سره در درځول نه تاسو ټول په کله کې چې په استاد دروازه باندې ذلیل کوم خبر لیدي په دې پر دې سره غوانی دخل کول وانیږي نن څه بچا سو کو رہی دا انلاین کلاسونه یو زور دی یو دور انلاین کلاسونه نو انلاین پهฟรี نه ویل تاسو خبر یا نه په خپل استاد نو څه کوي دا اغایی پو آنلائن کلاس کیتی یو یو کسی واکی گی دا پو بار ملکون کی و دا دید یاد پوشش دا بار ملکونو دی خلق <تصفيق> سرائی سو دیا کی تو بایی که یوروک ملکونو کی تکم خلقی علکه و زبا لال آنلائن کلاس اخلم خیرده چه سچه انتوزگاری که زبا اغا تیمسا تایار ناسه زبا ملاغ نوزگار نیکن نو بس دا اغایی وانیدیر پیسی خوزیده یا را جی مزگرانائی دیو تکیو بیروزگارائی دیو یا را تیر پت حال دیو ماشوان دیو کور دیو بدمارائی دیو مدرسی دیو دو مدرسو آڑ دی نو اپ پالا چی دیتا کم لکو نارا چی دی پای کاؤنٹ پانی چی دی لکوی پیسی رازی مندار دا دکان دارائی شورو دی خالا او نیچه علا کی دو پولا او نیچه علا ملک نو خدا جا ناکارا بولا به تین نه به ی د خلکو ناک او دا عمل اصلسلام به نه کو او د خلکو نه به معلوته ل کو چې پسې یولرسې دامالله را په چامو یو رسې دامالله را کو که یان لې کري به را کې که باید نژې پیس به را کې د لو پ به رااکې نو تا چې حالت پرشا داکی او دا عمل سلام اوس خزنا یادغ وقعواغ سلام ساق کوم م ب تستاسوونه لا ت کوونه دما کوم س نهبتته ي بني ده یو بل ولا تقررجونه نو بعض س کوم روونه خپل من بیا کوم تپور கூور ثمقررتونم بقرو په تاسوانتونم تشهدو تاسو پو وي خپدي غپه پوهپ ثمتونم بیا تاسو لا دغه خلکی شقررم کلتيز الله سره تقضلونان <تصفيق> او دا کم وجده رون اخپلا و او خرجونه و باسای فریقان یادلا من کونساسنه من دیاره دا کورونو دا داینا جنگ جور کئی زکا بنو نزیر او بنو پرهزاده کمولاده نوکنه نو دای با دا اخپل که دا زا بیو لمسول داخل اوث او خشوش والا او اغیب اخپل منس بجان که او دای بور سره بیا رید دانا کارا مولیان یا دای جول و او خپل منس بجانگ کله دې فل کل کې تاسا کوی دا ټول کبايل وکړ او چې دا کم پکې مليان دي او دا د بهر مراغې او یا د مدرسو ولدي دای ته وري دای ودا عوام او لمنځ کې څنګه یوه خپل رشتہ دار د لمنځ ته ځي یو فوران تناس صحیح بیان کوي دا بل و ټول په سیدا کوي او دا په پنک او دا ران تراول او یې نه سمون کولی چې هم درلې اوس خبره کوي خیال خبرې ته دې ملياده ټول خلکو جنته د غایکو غایي صفات او اتحاد ته او دلې ته نغوري دلې ته نغوري چې زموږ په منځ کې ولا اصل دګار دینه کارو یا نور اوسې وي به وي په او دې چې سره جوړ نه ساتي او دې پیدا و اتور کوطاس دینه کارو یا نور پښې بیان کوله له روح کي پښې بیان کوله له جوړي کي د خوړې سره د له جوړه کي د پیغمبر سره د له جوړه کي په خپل منځ ته تاسو جوړه کي چې څه جوړه لنیه ته روح سم څوک نو تاسو هارونا تاسو هارونا دا جملې حالې ده پتا څه حال کې چې تاسو مدد کوی د ایوب علیه الصلی الله علیه مسلمانانو په خلاف چې خپل مسلمان روح وژني او جنایت کوي دشمنان یې دا ولو ولو بالاسم ای په کولو دونه ولو وان بلسم اسم غ بونه وئي محرم الجنس چې بلبل جنس حرام د قشرر درو لګم ناروات رم ناروان اووان نارواتته وایي چې اثر خو جادي خو چې زیاد په کې را شي نو حرا لکه بدهته كر دی جانسدي لې الله ذكر کوه ودا چې په هینมารي کې او دایره پکې جوړ شي وړو کې منسي واعظولې شي تسبیب منسي واعظولې شي ودا هې جوړیو ټول <سؤال> هني کې شنې کې دا به دست ده دا او ځوان له دې چې دا د هټ نو وته خیرات جاي شه بمړو په کې وکا تر څو ممکارو ته په خی باندې نوالي و او ځې خیرات پکې جمع ماقظه لېوسي دا به دست ده وروه پېش دعا کول جاي او لا <وطلع> جنازه چې وینې ځه د جنازه نه مخ کې پځمه تواقول د دې څخه لو ویا تو کوم چې لري راستہ کې دیاں چې چې د مولا جا په دنیاوي فائدوي نو حالت یې ډېر سره خبره کوي لو ویا تو کوم چې لري راستہ وساره کې دیاں وساره چې مدعशीर کړي تویل شي صفه توفاتو هم تا س جدينا او راذاي پ بیا دف کې تاسو خپلجی فله وهو محرمونه لیکم اول دا درامو پتان زبان خراج هم استسل ددي د کورون نه تاس اول دی اول بله اوجهګولولي تا د کور هم وسلل ووقت او دا مرمهوللي جوس پدي کو او پان راذاده و ا فتومن انا تزم ما نه بي بازار کتاب پپاجي سره کتاب يره و تو رات کی مز وکلو شو کې دي جوړ شي نو په ر او بیا تاسو پرې پیسه ور کوي چې پیسي نه چنده وکاو خپل <سؤال> منځ کې بعد چنده غوړ ہوتا سوده کې دی اندازه ولا وي چې دا کي خپل فایده د تورات سره ټولملي وتذكرون بيواز او انکار کوي د بازي کتاب د نه انکار د اوج وژلو او د تلاوتن کول نو چلا د کوي وځي په ودان جنا وطن کوي به نه نوخه کوو ترې جوسته تاسو ګوې مسلمان شه دا چې په پکم آیات دې دنیا فائدہ دا وخت ته راځي سو سوګ دې دي د ان سره دا, دا غې چندو والا دی پاکه تی راغې دي او خو په زور شورو شور شه او م سری وای دی د پاارې چې د خلکو د چندې راړړ برګم میاشت کېم دی چندې کېي که نه خ راتون د د کاتونونه بیا ور پسسی روژ کر خلک د کار ور کو په ت چې دا کوم دی فاقته یتونونه وي په شهدو م را داې چا چې ها د تونونه راواغ چا د چېاد تونونه را وغ په تبلی باندې پدې کوم دې کې دنیا ګټه دا ورته نه ورته او کوم دې کې چې دنیا نقصان دې ګوره ال <سؤال> ته کی یادای دغه نه نه اوس دا ډیر فلس نور خور دې sene ورکه او دا په قران کې نه شي ورکه نو بیا زغل ته قران نه مني یا اوسه حاجی دې کده عمره ویاله دې کده عالم دې دا حاجی دې قران دا ځکه بیا د خپل مطلب اغاية نو کې سلولو کې یره چا نه د ورکوړو موږ ورور چا نه د ورکوړو ورکوته لارو په څونځه سنت جاری شی. شي طریقې جاری شي نو خلک جوړوږي یني فلاني ورکا دلوي جوړوږي دا کومه کله نور برکت واځي دا خو څه سره خپل مطلب په ایزدا نه وایي ته په احساس کې او دېږي کې قرآن د مډی کې اکثر ځوځي و یه را نورکور لشاده ده ورکوری نزو سنگا ورکا ما فتومینونا بی باز الکتاب آیات آسیمان په پا بازی کتاب او انکار کوئی تا بازی صده کتاب نا بازی بران پاناییو بازی نمانای لفما جزاو فما استفامیه فما نی دلتا فما یا استفامیه دا او یا فما ناپیه دا لفما جزاو صده صده مایہ فلغالی کچا چو کو دا کار وین کوم تاسو نه د دې دنیا لپاره استعمال کو یا فماجه زاون له سزا دشته دې زما دا غچا ی فلغ چو کو زالیکا دا کار وین کوم تاسو نه د دې دنیا لپاره استعمال کو الا حی ذل لیکن شرمندگی د په حيات دنیا په چوند دنیا کې چا چې دین د دنیا لپاره استعمال کو دے باللہ با ذی لے کی دے باللہ با رسوا داں علی قصجدہ او داں علی پڑے دے باللہ با شرمئی دے باللہ با رسوا کئی دے باللہ با پپلوان شرمئی دے باللہ با پپچو شرمئی پلو نو وے شرمئی پجامو نو وے شرمئی داں انجی تماشہ رچی بو تکل غلط پسپک نظر گوری علی بیو کو تو پتو سنے نہیں اتے کھدے نہ روانے اپنی توئی جنے مکرا پھٹ کوای و سری را روانخواې سړ نه دالا مولا سړ رکار چې مخ خوې دا دا اولا نو ته به الله زمونونه زره ک او دو نه پیروا یو ملتی وردهېمات خلک وپی ژې د خلکو بهې اعتمات پاس دکه داس پهتییاره کې وانې نه که ټولو مرخ به شپنی کهله قران کریم لا درسنه عام وشي الله دې دم مستزان او ټول ملکرو تا طاقت او توفيق ورغي سره زموږ چې دا شان دا قران بيانيږي د بنا کار خلق مخاره شي خلک دې وي جاي او يوم القيامه دې قرثه قیامت یو رات غو نه د واپس اله لاشت لنزا بغ سخت سزا پتا اوم دې زرت به کې راځي چې دا لانديان دي طالبان 8 نمبر 151 والی تاسو ګورئ این کنی مولای با مخاقصر ایدی او کوییی اینا او نه نسا خوابشا ما خبری نیدی داخت ایدیت اکتاک تخبل <سؤال> کتاب تخبل ایدی چی دائی برزد آنسی رسواتو آیت نمبر ایک سو یو کخش بیسا مخاق این النادین ایکتو مونام یقیناً آکسان یکتمونا چی پتائی ما آحکام انزلنا چی رلیگلی جنگا من البییناتی دا توحید نا دا توحید مسلی اپر دکڑی والہدا او دا سنتنا امام ماوردی ماانا کئی چی حدا نا مرد سنت تی دا سنت بیان نه کئی مهم با دیرستو ما دا غینا بیان نا ہو چی واضحا بیان کری موزی لرا یعنی دا توحید و سنت موپا قرآن چی واضحا بیان کئی دانگی حق پرستو علمو دا تبیلکل <سؤال> واضحا کو لیننا سی قلق تاپیل کتابی پا قرآن کی قرآن اس کشم ابحام ندے پلے خی بیا حق پرستو علیمم سی ابحام ندے پلے خی مسالہی دا تخو واضحا او داو اس پا کی تخبل طرف نوزو هغه اخبل مشروع تی چای نو دا آیتنا دا بودھائی باز جور کی یا مسالی نا دا بودھائی باز جور کی بچرتنا بخوک کٹ کی د چیرته نه وزري کوي نه ده نه لګې کوي خبره غوول غوول چې وزانت اخلاصي سوري لي आवाज رابري دي خلک او جړايو جړاي او بث سي تي راځي یو چې په ما ښهاله قدم مداري وني ا مداري په تارکي کې ماران را ټولتي او وو جړاي کې واځي په شې راوځي تا څه کوري دې نګاره د ریان په ځل مداری کی په ویلا کې پټار کې پلال څومره رغو غوځو دا وایي دا واړو دا ته یو پرېشل او سرقاطی ټول بیان خلاټ څوک خو خاطی زو ګځړي تماشاو کې بيزي راډيو کې اوس مداري دیوال دا مداريان دي چې هې پټکې او لګیا د خلک ولای راغولئ نوور لا کذا کسان دا چې هفتې پټ کوو د توهی دو سر ن سا نو لاته دا کسان لا نوملله لا ني پهیبانې الله لا ن پهیبانې الله پوی لانو او لا ن وي پریبان و لا ننسې مخلو کاته یعنی دا مستفق لا نسی اِلَّا لَّذِينَ تَعْبُو اُس ترغیر پر کئی توبید چه تورا مولایشت قد او سا پوری ده حق پٹکڑے گی توحید و سننکا مسئلہ دی نمو بین کڑی اُس توباو باس آنسان چانس کا قبول بشی توبا خودری شرائط تی اِلَّا لَّذِينَ لَكِنَا کَسَانَا تَعْبُو چِ توباو باسی ده حق دپٹو گلونا کو ته چې بر کا سرمه کوئ و ب پهان کې دپلی خوونه چې ما خو ترزه پورې ک را نوسنت پټ کړړی او اوس په د تاسو دفااسفا پهیانت نو فون لا که دا قزانان ات اللهای د وژو کوم پهرامت سره په ديبانې چې مولا نو به اوبا د پسسې به دا نور خلکم ته بهباې دکه د باندې هو ټیکه د خپله په سره وي چېلا د حال ته مغکهرمسي چې بذا کته عاد تهواابم الله وای توبه قبلله اون کو خاصرببان ان الذي نه کفرون یې نه تهسان چې حقی فټک و ماتهمر شو دي ففاارون او د د ه په پټو به حالات وتهکوفر په م د حق پټولو نو لاتهذا کسان بیا ی کورې پپپې و دا د کاافران و دي په حقفر اولو ووررک دا حق پرست دا علماء اید انصر کسیل کڑے دے دا حق پرست دا کافر نه کافر ہوا لی وئی هاکی پت کڑے کانا سم دا غشوئی کانا نولا ایتا دا کسانا لئیم پذیبانی لانت اللہی لانت اللہ دے چی علم دے؟ دا پسیل سلوطا لانت مئی پدرین کانا والملائکتیو دا ملائکو لانت دے پیوان ناسی جوئینو دا تولو خلق لانت دے پی متفقن لئی لانت دے تمرگ نبادم خالدین افیان ازم بای کری چدا پا ورم کرایشی پا چڑا کرایشی اخدایا که هر سبی وی علم خود ای کنا علم خود ای کنا کم علم دے؟ علم علم بو یا یہودی علم دے اوکا عیسائی دی او اوکا مسلمان, او مسلمان علم دے کم علم دے کم صفات پر غالب دے تو خالدین افیان ہمیشہ بای پا دے ہمیشہ بای پا, پا دے لانت کچار با تخلاص دوشید لائیو قبب وان اومالعذاب وکب نشید دین اعذاب ولا هم او نبدی توقع تشید او نبدی تفازار کے مولت ورد وديزي کې ملنا ربيز فرمای پچی له بکرای 50 کی څه دای زफार شرمندگی د رسوایی ده او یومل <سؤال> قیامت او ورځ د قیامت یو رګونه واپس وګرځیږي ناشته نه زاب سخت نزاب تا وم الله شرذل الله بغافر بنه بارم الله کینه عملو چې تاسو یې کوي اولایک الذین تعسندین دوست تیم مزه کتاب کوي په صدر سره پروت دی سره ولائك الذين زادوا الفروشات ثاني ايش ترى الحياة الدنيا چې دی غست دا دنیا بل اخرت بدل دا اخرت دنیا یې غست دا وفرت پرې شه دې دا نو چې دا قدرت یو دور را ورولنا او زه په طریق حساب ورګم نو فلا يطفقون ولذاب ستق ونزيد دیننا ذاب ورث قیامت ولهم ينصرون نبات اسرع دا کړی شي یا وی د عام دولت شتاب ته کی یا وی د کيران مریدان شتاب ته کی پدې چې ما ياټريم با ختم شو پدې کې مخزبي مزاله <سؤال> زکر پورا انکار او من الاوامري او اټيانهم من نوايي چې دې دلته د عوامري انکار کولو او د نو ايند غاني برابرل او هغه به په صورت ورکړي be